Ja, då är vi tillbaks med avsnitt 33 av Erik och Matti och vi börjar med två klipp som handlar om läkare, kemister och ingenjörer som byggar vårt land. Ungdomsrånen i Sverige har ökat markant de senaste två åren och polisen vittnar dessutom om att många unga rånare visar upp en chockerande brist på empati. Ja. Yeah. Mm. Ja, det är ju övergenomsnittliga begåvningar det här. Ja nej, men det är ju det. Och det, det som är intressant när hon säger att det, det har skett en kraftig ökning de senaste två åren. Och man har hela tiden den här skimären av att ungdomsrån och ungdomsvåld och invandrare som begår alltså brott mot unga svenskar för det är ju så det är. Mm. Vi såg i agendan nu Mustafa Panchiri som har jobbat som polis och själv kom från Afghanistan vid 11 års ålder. Han är ju väldigt tydlig med att det är just grupperingar. Men det här har man ju hållit på mörka de senaste åren. Och jämför vi bara på kul. Det här intervjun med vad Bosse Holmström sa i Malmö direkt för SVT 9. 1999. Mm. Vi kan kika på det klippet. För några år sedan hade vi kanske tvekat att säga som det var med användandet av rätt ord för att inte ge rasister och nazister vatten på sin kvarn. Det är invandrare och ungdomar som rånar svenska ungdomar. Och där i den intervjun var en spade en spade. Och han säger ju själv att vi måste prata om det här. Det handlar inte om rasism eller någonting annat utan det är skilda världar. Och han pekar ut när han är just nere på, i Malmö att där borta bor de som inte pratar svenska överhuvudtaget det här bor de andra etniska svenskarna. Och de begår brott mot de här. Mm. Eh, och 99 så eh, kunde man prata om det här tydligen i SVT för att vi hade en kompetent journalist. Mm. Och jag har ju sett den här utvecklingen sedan 86 flaggade jag redan för att jag såg att det var ett annat våldskapital och att det var faktiskt diskrimineringsbrott mot svenskar. Och eh, framförallt attityder mot tjejerna på krogarna började märkas ganska tydligt. Men det är ganska intressant det här fenomenet att det fanns en ganska omfattande skepsis och kritik mot invandring under hela 90-talet. Ja. Men eftersom ny demokrati åkte ur riksdagen mm. så la man locket på mm. den diskussionen. Det fanns så att säga ingen spjutspets som ja. gick före och legitimerade hey. den här typen av resonemang. Just och det är därför Sverige hamnade sist i klassen ja. när vi egentligen låg före Danmark och Norge oh. som fick in invandringskritiska partier senare än Sverige. Just men, men vi tappade så att säga för att det var som att hela det politiska systemet och etablissemanget harklade sig att säga nu har vi kört ut de här. Mm. Nu kommer vi gå så hårt åt folk som yppar den här åsikten så att det, det kommer inte funka helt enkelt. Oh. Oh. Och det är därför Sverigedemokraterna har liksom dundrat in från framgång till framgång till framgång, ja, ja, ja. utan någon hjälp. Ja, ja, ja, precis och motståndet var extremt där när Sverigedemokraterna började växa i på 2000-talet och in 2005 och sen slutligen in i riksdagen. Mm. Alltså då har det varit, de, de fick ju alla sina möten förstörda och AFA, AFA mm. var ju helvild och otroligt organiserat på den tiden. Mm. Det finns ju en intervju här på -TV om med två för detta partiledare för Sverigedemokraterna mm, tror jag. Väldigt det. sevärd som berättar hela den här 90-talsberättelsen mm, om eh, ja, hur våldsamt och farligt det var. Ja. Att man blev nedslagen bokstavligt talat ja. utan polisskydd. Ja. Eh, ja, väldigt ideellt men farligt engagemang. Ja. Och det, det som jag ser som ett tecken är ju jag brukar chatta om det här, den här serien Lorre. Det finns ju faktiskt klipp fortfarande där man mm. alltså, skämtar om invandring och liksom och sen in på 2000-talet så helt plötsligt så blir det mer och mer locket på, locket på, locket på. Man tystade debatten och sen rasistkortet, islamofobikortet, alltihopa. Mm. Och nu är man tvungen att erkänna det här igen. Men, men det har ju varit så många år av tystnad och det är när liksom saker växer ju under en sten om man inte lyfter på stenen. Mm. Och den här stenen har varit ditlagd och ditpressad under väldigt väldigt för lång tid. Ja, och sen är det väl så att... Jag tror att det kommer från Amerika det här att man säger att vi ska inte hålla på med racial profiling mm. som det heter. Ja. Problemet är ju att när det kommer så oerhört mycket främmande människor på så kort tid och det är bokstavtalat så att de ägnar sig åt etnisk profilering när de väljer sina mm. offer för att de tilltänkta offren inte är med i klaner, inte har ett våldskapital vare sig i form av mängd eller själva. Mm. Då är det ju etnisk profilering vi har med att göra och då måste man ju göra det själv så att säga. Ja, ja, ja. Det, det är ungefär som jag tänker på det här när när lärarinnan säger om man säger, såhär, de andra slår mig, ja men bry dig inte. Mm. Det är inget bra tips. Nej. Ja, bara tips från coachen. <laughs> ja, alltså, det, det, det är ett, ett reellt problem här och nu och då ja, måste man lösa det. Sen, sen att man kanske kan lära sig att bli vänner, det är en helt annan sak. Ja. Men jag tror inte att det är den enda man kan börja här. Särskilt inte ja. om ett gäng tjejer eller en tjej har blivit påhoppat av ett gäng killar. Precis. –Från främmande land. –Ja. Och –Jag menar, de gör ju inte reklam för mångkulturen Nej. direkt. –Nej, och sen ökar det också med, med gäng med tjejer mm. som angriper då svenska tjejer. Och jag har haft exempel där jag pratade med föräldrar där det varit kanske upp till 30 stycken mm. av eh, annan etnicitet som har gett sig på deras döttrar, mm. alltså oprovocerat. Så att det, det, det händer saker och om vi inte pratar om det här. Jag går tillbaka till vad Bosse Holmström säger. Vi måste ju prata om det här mm. för att kunna lösa det. Ja men sen är det också, man kan ju gå in på Youtube och titta på när polisen genomför ingripanden mot invandrare. Alltså de respekterar ju inte ens polisen. Nej nej. De gör ju fullt motstånd hela hela hela tiden. Och när de till och med ligger ner och nedbrottar nedbrottade och har handklovar så skriker de ju och gapar. Och det, Aj, ja. det är så att säga fullt blås och... Svenska är ganska timida. Mm. Inte så våldsbenägna Och det är ju ännu mer avskräckande att man kan liksom inte ens få in en smäll. Ja. Och så är det klart sen. Ja. Utan det, det, är så att säga, det fortsätter tills någon kanske är död ja. till och med. Eller, ja. och, och för att det är ju förnedring ofta i ja, ja, ja. i det här. Ja. Och så blir det ofta filmat. om ja, man lägger ut det. Ja, exakt. Eh, och sen en annan negativ sak med filmningen är också att man kan välja vilka klipp man ska ta som sanning. Alltså det, det finns hur mycket som helst där, där det ser ut som ordningsvakter till exempel. I ett läge bryter ner någon som man påstår är lite yngre och sen så står ju människor och filmar och kommer med rasistanklagelser under det här ingripandet. Ingen får se vad som hände innan. Mm. Och jag har massor med exempel från, från poliser och andra där de berättar hela historien innan det här klippet som, som gick viral. Vad som hände innan, att man var tvungen att ingripa på det här viset. Men det enda som då vänstern använde är hur rasistiska poliser ordningsvakter är. Mm. Så att det är en total skandal alltså. Mm. Nej, men jag, var på, jag var på en bar för några år sedan och jag var ensam där med en polare. Och sen så gick jag på muggen och när jag kom ut igen så hade det kommit in hundra människor av <hör> mångkulturell bakgrund så att säga. Och vakten hade också varit på muggen tror jag. Mm. Så de hade bara gått in där och han insåg liksom att det här kommer bli kaos, vi har inte ens servicepersonal för att hantera det här. Mm. Så de stängde dem stället och vi gick därifrån. Men det bildades ju som en mobb utanför, De ville ju ja. storma stället Just det. bokstavligt talat. Ja, ja. Och det var nog inte så kul för den här vakten som var ensam och det var kanske det slarvigt av honom ja. Och inte vara på sin vakt bokstavligt talat och, och, och mota Oleggrind. Ja. Men det, det var ju så här nära att det blev... Oh yeah. Fullt blåsa. Alltså. Oh. Då, då insåg man den här gruppmentaliteten. Oh. Vi håller ihop. Det, det var liksom inte pinsamt att någon stod och ch chatta yeah. med vakten överhuvudtaget. Hade det hänt i en annans gäng eller ditt gäng mm. hade man sagt: att Du ska hålla på sådär för att inte följa med mm. nästa gång. <laughs> mm. liksom. Vi vill inte ha problem, vi vill ha yeah. roligt. Ja, Men det här liksom, och det bara växte som en lunchstämning. Mm. Yeah, yeah, yeah. Man stod i 20 meter bort och alltså, var lika fascinerad som skräckslagen. Oh. Jag vet, vi hade en iransk krogägare på 80-talet. Vi fick ju så stora problem med de här, den här mångkulturella inblandningen inne på krogarna. Alltså, han var iranier och sa ni får porta alla från förorten. Mm. Vi bara, men det kom, vi kommer ju bli anmälda. Mm. Det skiter jag i san. Och nog blev vi anmälda. Mm. Men, men det var ju de värsta bråkstakarna. De hade ju attityder och även om man då påtalade så här, men din attityd när du står och stund, tror du vi vill släppa in dig? Och då var ju vi rasister. Mm. Det fick man ju höra hela tiden. Så jag blev ju jag blev så trött på det här rasistkortet när man försökte sätta samma lagar och regler för alla, mm. att det inte funkar. Alltså det, tror jag är, det är nog dagens tips att så här, acceptera att folk kommer kalla en rasist, ja, ja. om man säger vad man tycker. och När någon har gjort det, det är väl segt första gången. Efter tio gånger spelar det nästan ingen roll, efter tusen gånger är det ganska roligt men Jag brukar säga att jag har jobbat i rasistbranschen hela mm. mitt liv, liksom. ja, sen, bara, för att, bara för att överdriva alltså, ja, så här, ska, ska, vi, ska vi prata om verkligheten eller ska vi prata om de här etiketterna som talar ja, ja. kring? Absolut, och sen kan du alltid påminna om att den som sa att han bad, återigen. För att den verkliga rasisten är ju den som uttrycker att någon annan är det. Det handlar om projektion, Läs på lite om psykologi så kommer du att fatta vad ordet projektion betyder. Mm. Du, jag tänkte apropå projektion, varför är man så taskig mot Assange? Ja. Han är ju slut. Alltså nästan. Han ser ju för jävlig ut rent ut sagt. Nej men det var vidrigt att se honom när de ledde ut honom från, från ambassaden där. Han varit i sju år eller mm. någonting va? Ekvadors eh, va? I London? Ekvador ja. Precis. Och jag menar han, han var ju så psykiskt nedbruten och så trasig och sådana psykosomatiska utslag och eh, nedmagrad och, och nu vill man ju verkligen ha död på honom. Så att man har ju liksom dömt honom till ett års fängelse och nu Ganska snart så ska det tas ett beslut om man ska utvisas till USA där det väntar 125 års fängelse om man döms. Jag har lite svårt att förstå vad hans brott är. Det är väl en så här, en journalist uppdrag. att Det är inte mm. han som har... Alltså, Får han information så publicerar han den ja. i, i någon mening. Och, och då får väl det här bli något, någon sorts journalistpolitiskt Lex Maria-fall där mm. då får vi väl ändra lagarna nu eller alltså, mm. ska vi ha igen den här stacken mm. på grund av Wikileaks? Ja. Är, är, är det är det poängen? Har vi lyckats med någonting Precis, då? Precis och vi utredde ju Assange ganska noggrant i ett tidigare program här och kom fram till att han har ju avslöjat bland annat USAs... Alltså, vilken jävla ondska de har hållit på med? och Mygel och jag menar CIA vill ju inte bli avslöjade och de här <coughs> agendorna vill ju inte bli avslöjade så man straffar ju hela tiden Visseblåsan mm. som vill visa världen hur illa det är. Mm. För övrigt finns det också ett tips om ett nytt program. Eh, Stig Werglund, min far, har gjort en lördagsintervju om NSA och hur det funkar med avlyssningar och man kan väl säga att de vet allt. Yeah. Eh, de, de har sett det här programmet innan vi har gjort det, liksom. det, det, är det, det är på den nivån, ja, men, ja, ja, ja. men jag har inget att dölja så att ja, det är bara att fortsätta den ärliga vägen. Ja. Men kommer den att repa sig? Nej. Kan, du tror att är, han är bränd? Han är bränd. Alltså, Hur funkar det? Alltså är han utbränd också? Ja, nej men jag, jag, jag tror att så illa där han, han var bara vid en optisk besiktning när han kom ut från ambassaden. Han mår inte bättre idag utan han är ju nedåtgående spirula, spiral rent hälsomässigt. Mm. Eh, jag, jag tror inte han överlever det, det här året. Tyvärr. Så alltså, illa alltså. Så illa. Om det inte är så att de rent konkret, för att han har ju för psykisk tortyr. Mm. och de, de ger ju honom inga rättigheter överhuvudtaget, de satsar ju på att bryta ner honom totalt och en sån svag människa som han är just nu kommer att knäckas om det inte blir via, via ett eget självmord eller ett, ett konstruerat självmord så, så blir det att han, hans hjärta kommer inte att palla med eller han kommer att åka på en stroke eller en blödning eller någonting annat inre blödning eh, tyvärr, han behöver vård och han, behöver, han får inte det nej, usch Ja. Um, för att byta ämne helt Sossarna går så dåligt mm. Vilket är ett riktigt lyckopiller mm. Och Löven går nästan sämre än Sossarna ja. Han är sänket um, Och det, det har man ju behövt vara blind och döv För att inte räkna <laughs> ut Att det här är inte är någon som skärmar hela världen Men, men nu verkar det min, min analys är så här De fattar att Löven är stekt ja. Och att de inte kan ha honom nästa val mm. Men de säger ju inte det utan de säger att nu måste vi satsa på välfärden och det är inte möjligt med det här januariavtalet. Så det kommer vara svepskälet för att finpa honom, oh. tror jag. Oh. Eh, det enda som skulle kunna göra att, att han får köra nästa valrörelse är att man nästan vill torska mm. för att det är så mycket skit att ta tag i. Mm. Så det är bättre att borgarna gör det ihop med ST och får eh, ja, dra det tunga lasset så att oh. man kan opponera på en bitvis väldigt impopulär och... Oh. Hård för drakonisk politik på många områden. Just det, just det. Och, och då lovar sådana här välfärdssatsningar att nu ska det inte vara några fler liberaliseringar och nu ska mm. det bli igen. Yeah. och sådär Och jag vet inte vad som är bäst i sossarnas sits. Om man nu skulle ta deras parti. Nej, men jag, jag tror ju att de håller på och sjunker och sjunker och sjunker och för att ha en chans att repa sig så behöver de göra någonting helt annat nu. Mm. En helt annan strategi. Kanske ödmjukt kliva av och mm. låta oppositionen ta chansen. Jag, jag vet inte men jag menar, de, de som häcklar levén har ju blivit fler mm. med tanke på att han pratar las när det, det handlar om våldtäkter och skattesänkningar från Moderaterna när det handlar om ungdomsråden. Ja, det där är ju bara groteskt. Ja alltså det, det är så groteskt det finns inte och jag, jag tänker alltid så här om det här var den bästa killen de kunde se, hur ser det ut i leden liksom? Mm. Alltså. ja men... Alltså, jag, jag, är så här, jag tror att det bästa utspelet Moderaterna eller KD eller bägge skulle kunna göra är att säga vi kommer under inga omständigheter överhuvudtaget samarbeta med Miljöpartiet. Mm. Möjligen att vi kan göra det på kommunal nivå om det sitter en vettig mm. person som vi går och delar med som förstår ah. vad som är uppe, och vad som är ner ja. vad som är höger, ja. vad som är vänster. Men i övrigt, alltså det där Stolle-partiet ah. som har fått sånt oproportionerligt inflytande ah. och, och bara ställt till det, ah. förstört... Alltså, det är som att så här, folk är sura på Sverigedemokraterna för att de förstör den politiska kalkylen mellan höger och vänster. Mm. Men det är tvärtom. Det är Miljöpartiet som förstör allting. Ja. Och tvingar fram den ena sjuka idén efter den andra. Ja, ja. Och bara bejublar allt som är rent ja. godhetsknarkande. Plus ja. cykelbanor. Ja, plus <laughs> ja, men det, det är helt otroligt. Jag menar, om man ser, ser Stockholm det här med cykelbanor och Daniel Heldéns liksom, beslut. Jag kommer ihåg det var det förra vintern? Då var det isgata överallt. Man sandade inte, man sandade inte ens trottoarerna. Feministisk snöröjning ja, har också fått. Ja, man plogade inte gatorna men cykelbanorna man mm. fast ingen var ute och cykla. Och De här cykelbanorna har ju kostat oändligt mycket pengar. Mm. Helt meningslösa bortkastade pengar. Och Man tror att man då hjälper till med miljön. Men, men ser man den här lite så här... Om man då sämrar, försämrar biltrafik och framkomlighet, då står ju bilarna still och ångar ut ännu mer eh, avgaser. Alltså, det, det är ju per automatik att det ja, ja, blir visst. en sämre miljö om man bara satsar på cykelbanor mm. och inte har bättre framkomlighet för bilar. Nej, men det, det är ju dels då, Det är inte bra för miljön. Nej. Det är dyrt för medborgarna. Men jag menar ju att den här, den här delningsekonomin mm. som man pushar för. Den handlar bara om att man inte. Vanliga människor ska inte äga någonting längre. Nej. Det, alltså, det, det är verkligen Precis. min fasta övertygelse att man, man, här, man vill inskränka en enskildes frihet så mycket som möjligt och vänja varje människa vid att du inte har någon egentlig makt över din, ditt eget liv. Ja. För jag kan lova att direktörerna kommer fortsätta åka privatbil. Regeringen kommer fortsätta åka till privat. Alla som är rika, ja. de kommer att kunna göra det. Men vanliga människor ska inte göra det utan de ska åka sin e-skoter istället. Just det. Och det är bara en tidsfråga. Ja, man, man ser ju att tre fulla tjejer mitt i natten köra på en sån där. Liksom, det är dumt att misslyckas. Just det. Dömt att misslyckas. Ah, tror ah, jag. Ah, ah, ah. Och så är det dyrt. Och så tror jag att det anses som ringa, de betalar inte skatt, heller. Nej. <laughs> ja, det, det, det är väldigt märkligt. Nej, men jag tror att det här kommer att bli ett sånt haverit i slut. För alla felbyggen rasar ju när man mm. inte har en fast grund. Och, och när det här raset kommer, så tror jag att det kommer att. Liksom Folk kommer att vakna ännu mer, för jag märker ju, folk är ju verkligen förbannade på riktigt. Mm. Men du, vi måste ta upp det här, apropå att folk man så att säga, stryper folks rättigheter, den här killen som Lamotte uppmärksammade. Mm. Han nästan 90-åriga killen som bodde i sin bil, som inte var något fel på alls. Som bara behövde lite hjälp att betala sina räkningar. Det. Men han var ju inte ens punk ju. Nej. Honom fixar man ingenting åt. Man, man, man så att säga, man ser till att han faller ur systemet. Mm. Och det är ju det en välfärdsstat går ut på. Att ja. man inte ska kunna falla ur systemet. Och samtidigt kan man dela ut separata lägenheter till en killes olika fruar. Ja, för flera miljoner Ja, ja visst, och till och med köpa bostadsrätter. Ja. Oh, ja. Så att alltså, pengarna finns. Ja. Den myten om att vi skulle behöva snåla med vårt eget folk. Det är ju bara så sjukt och så cyniskt. Ja, ja. Och då undrar man, vad är det för människor som sitter överallt i nämnder och styrelser ja. och fattar de här besluten? Nej, jag vet inte. Alltså, det måste vara en total brainwash av nyttiga idioter som sitter och följer en agenda från helvetet om jag får säga så. Mm. För att jag menar, det ligger ju i självklarhetens natur att, mm. att, att eh, jag brukar tjata om det här att har man biologiska barn så kan man ju inte lägga mer energi på grannens ungar för då kommer ens egna barn må dåligt. Ja, men mina barn andras ungar? Ja, men så så är det alltid. ja precis och det gäller ju nationellt liksom det gäller familjärt. Men jag menar nu har det ju ökat med antal kvinnor som, som alltså är hemlösa, vanliga kvinnor i 70-årsåldern, det har ökat katastrofalt mm. som faktiskt bor på gatan eller söker sig till statsmissionen eller någonting annat och de har jobbat ett helt liv för att man har ju slaktat pensionerna rätt duktigt. Mm. Ja, många pensioner är ju under existensminimum ja, ja, ja. och då undrar man ju, var, varför har vi ett existensminimum ja. alltså, överhuvudtaget? Nej, men jag, jag mötte en man igår, en svensk, han, satt, han såg så olycklig ut. Han satt på en parkbänk med, med, med en kasse med sina kläder. Jag gick bara fram och frågade så här, vad händer Nej men jag har inte råd att bo hemma längre. Jag gav honom 500 spänn och sa, jag hoppas det här lättar upp lite grann. Mm. Alltså för att vi måste dela med oss, vi måste se varandra. Vi, har råd, vi som har råd att göra det mm. ska ju kunna hjälpa till. Mm. Men det är ju en massa kvinnor som går på gatan i Stockholm numera också. Mm. Det har, ökat, det har ökat jättemycket så att man ser att de har inga missbruksproblem, ingenting sånt. Utan de har bara inte råd att bo kvar. Mm. Många blir vräkta för de kan inte betala sin hyra. Mm. De har inte råd. Och, och då tänker man ja men deras barn kanske kan hjälpa till eller något sånt där. Men då har kanske då gör de utredning och säger att barnen har också kanske inte så bra ställt. Och de har höga lån vilket alla har idag för att man har tvingats köpa bostadsrätter. Mm. Så de, de kan inte supporta. Så det liksom slår ju på en hel familj. När man ser sin mamma gå omkring, liksom mm. hemlös på gatan. Och samtidigt ser man en reklam om work life balance ja. på tv. Ja men sen tänker jag ett steg till så här att jag tror också att det har blivit väldigt mycket att många barn skiter i sina föräldrar. För skulle jag liksom se min mamma när hon levde liksom vara hemlös så skulle jag nog låta henne bo hemma hos mig till större mm. ett uppse. Ja, man, man, man har ju alltid, det. Jag menar, vi har ju, de har ju tagit hand om oss så kanske vi får ta hand om dem när samhället sviker. Jag vet inte. Men mm. Nej, men, man, man, man hjärntvättas ju också. Man måste liksom påminna sig om att flytta tillbaka ja. ens verklighetsbild, eller så här, ens neutrala bild till hur det var för 10-15 år sedan. Det fanns inga tiggare, utan svenska utslagna alkoholister. Mm, mm. De fanns och man ja, ja. kände dem nästan. Ja. Och nu kan man ju se sådana här Scener i Stockholm som man tänker, man tänker på filmer från 70-talets Brooklyn med så här totalt utslagna människor med en fullpackad kundvagn som mm. hasar fram. Ja, ja. Och, och, och det, det, det är sånt där som man kunde fascineras av när man såg filmer på 90-talet från, från USA ja, ja. eller 70-talet eller 80-talet ja. eller vad det var. Och nu är det, det är vardagsmat här. Ja, till och med på vid Stureplan. Går man där mm. en kväll så ligger alltså folk och sover i sovsäckar i, i mm. bankentréer och företagslokalsentréer. Alltså, det är som kontrast. Mm. Så att det, det är sinnessjukt. För tio år sedan var ju Stureplan synonym med så här fest och glädje och alla hade på sig mm. skjorta ungefär. Nu är det ju utslagna socialfall, mm. öppen knarkhandel, mm. öppen prostitution. Mm. Tiggare överallt. Oh. Och så finns de här eleganta restaurangerna där man har liksom en inhägnad. Mm. För, oh, jag kom in i värmen. Mm. Här behöver jag inte se hur det egentligen ser ut. Jag går in på ris. Ja men exakt. Mm. Och, och det, är, det är så vidrigt för att kontrasterna blir så synliga där oh. och då. Att, här, nu har väl någonting gått käpprätt åt skogen. Oh. Här är vi allihop men ändå så otroligt segregerade. Oh. Oh. Oh. Finns ju, man har ju slagit sönder hela den sociala, vad heter det, mervärdet? Ja. Alltså gemenskapen? Ja men det är bara, jag noterar även på Nytorget på Södermalm som är fint, Massa med restauranger och barer och så här. då sitter alla här och dricker och så här. och sen de hemlösa sitter på gräsmattan mm. nere vid, alltså vid parken eh, Alltså det är också sådär man, man Ja det är ser... ett apartheidsystem Ja men det är totalt och det, den är så visuell så jag tänkte nu när värmen kommer ska jag gå ner och filma och titta lite och, och rapportera om det mm. Apropå Deppiga saker så går ju läkemedelsindustrin som en nyårsraket. Ja. Får se om den kommer ner som en nyårsraket. Inget som pekar på det nu i alla Nej. fall. Men det är ju så mycket psykofarmaka ute och far alltså. Ja, absolut. Det som är intressant med läkemedelsindustrin, jag hörde redan på 80-talet av iniserade att ungefär 80 av huddingen sjukhus pekades ut ägdes av läkemedelsindustrin. Jag fick rapporter redan då, i och med att jag jobbade i säkerhetsbranschen, om att man mutade läkare och andra för att ta in speciella läkemedel. Man konkurrerar om det. Så det här med korruption i Sverige att det inte har funnits, det har det gjort länge. Mm. Eh, den största handen också, det här kommer från eh, poliser som jobbar med Europol. största handen med falska saker är falska läkemedel i mm. hela EU. Och där är det en korruption mellan polisen, åklagarna och maffian. De sitter och käkar middagar ihop ute i Europa och gör överenskommelser om hur man ska sprida det här. Och det har varit exempel på att det har hamnat falska läkemedel in i Sverige. Mm. Den Kvinnliga polischef som jobbade för Europol eh, har skrivit en kriminalroman ihop med sin polisman eh, Bittermedicin som beskriver den här korruptionen som hon själv undersökte mm. och hon sen skulle presentera precis när Dan Eliasson kom på plats och han sparkade ut henne för det här fick inte komma ut. Mm. Så det har hon berättat själv då. Ja. Alltså jag, vad jag förstår så använder man väldigt mycket opiater mm. och man vet tydligen att en av sju löper väldigt hög risk att bli beroende väldigt fort mm. av opiater. Oh. Och använder man opiater i över en månad så är det en av tre som löper väldigt hög risk. Oh. Oh. Och, och tydligen är det så att opiater till och med kan funka vändande att om man använder det hela tiden så blir man ännu mer känslig. Yeah. Alltså det, det gör en sjukare bokstavligt talat av ja. den sjukdom man, man försöker bota eller lindra. Just det. Alltså det, det är helt livsfarligt. Ja. Det, alltså det är rent gift ja. egentligen. Oja, oja, oja. Bokstavligt talat ja. rent gift. Ja, nej men jag såg ju när coachade idrottsmän en gång i tiden så såg jag de som gick på inflammationshämmande mediciner. Deras lever var bara BOOM! Alltså ja. sköter, alltså det var så destruktivt om de gick för länge. Mm. Eh, Volta ren eh, mm. tabletter. Alltså jag såg att de var helt förgiftade. Så de var tvungna att köra avreningar och avgiftningar. Av eh, efteråt. Eh, så att det, det är samma det här med vaccin för barn. Jag har alltid varit skeptisk mot det. Mm. För att jag menar vi har aldrig behövt vaccin genom världshistoria. Men alltså jag ser att plötsligt kom någon på att man skulle förebygga mot röda hundar, Jag vet inte allt möjligt. Själv mm. om eh, Man pumpar i ungar. Vad är det de pumpar i dem? Ja, jag vet inte. Men, men, men, men min kompis fick barn här. För några månader sedan och de ville ju ge spädbarnet en spruta efter en halvtimme. Ja. Så det här är bra, mm. men varför då? Precis. Mot vad då? Så de satte sig emot det där. Precis. Och nu, nu, de får ju logg på ja. dem. Ja. Så att varje gång de kommer till en sån här mottagning. så säger Ni har ju sagt nej till allting, ska vi inte ta alla sprutor nu? Mm. Bara, nej, ni ska inte ta tolv sprutor. Nej på min fyra månader gamla dotter. <går> Nej, precis. Vi, vi klarar oss utmärkt, tack. Ja, ja. Och sen äldreboendena, där helt plötsligt pruttade de in. Min mamma var där, helt plötsligt hade hon 20 olika mediciner. Och jag bara, hon aldrig aldrig ätit medicin, varför ska hon ha dem? Det var ingen som kunde förklara det, var tre Nej. olika läkare hade skrivit ut olika preparat. Så jag sa åt dem, det här ska bort. För jag såg att hon blev ju helt, helt bäng i huvudet och väldigt mm. lättskött för personalen. Ja, ja. man lätt lättstyrd ja. ja. ja. sen när vi tog bort medicinerna, då var hon nu liksom klarvaken. Men hon var lika grälsjuksamhållighet. Mm, som är vanligt <laughs> ja. Hon var en ganska timid kvinna. ja, ja men då så. då så. Du, arabiska är det största språket i Rinkeby. Mm. Är det någon som är förvånad? Nummer två är förmodligen somaliska. Ja, Svenska precis, ja. är en stark trea kanske. Ja, nej, men det värsta är ju just att förskolan, att barnen pratar arabiska och använder det språket och sen har du en personal som inte pratar arabiska. Det blir ju ett litet problem då. Så det här med integrationen har inte funkat så himla bra. Ta den dit det kommer allt det här. Då. Jag tror Sverige är det enda land i världen där det här accepteras, att det får vara så gränslöst. Ja, alltså det är ju nästan som att även om, även om det går knackigt på många håll och kanter så det är nästan uttalad policy här att du ska inte lära dig någonting om hur det funkar. Nej. Kör på precis som vanligt. Precis. Det verkar ju vara det uttalade målet. Ja, precis. Man placerar människor i en förort och sedan ställer man inga krav på dem. Och sen så pratar vi om att det är vi som skapar mm. en vi och för att vi kanske tycker att det här inte funkar så bra. Mm. Då skulle eh. jag säga, men sluta peka ut mig. Ja, precis va. Gå före och visa ja, vägen visst. istället. Och det är ju det. Jag, jag tycker ju liksom att våra egna, egna politiker skulle tvingas bo i de här förorterna hardcore. Mm. Och sen tvåa i, i Rinkeby eller Rosengården och sånt där. Sen skulle vi se om, om de kanske skulle ändra sin egen politik. Jag vet inte. Men vet, jag undrar ju det var ju någon gång man lagstiftade mot trångboddhet. Mm. Men jag tror inte det där överhuvudtaget appliceras i de här förorterna. För mm. det verkar bara handla om att trycka in så mycket människor som ja, möjligt. Precis. För att ha Liksom, socialbidragstagare, röstboskap, eh, ja, total utslagenhet men en lättstyrd massa ja. som gör att det snurrar runt pengar i systemet. Mm. Jag får verkligen den bilden. Ja, och sen har du 200 000 människor som alltså bor på falska adresser. 200 000, det är en enorm business. Du mm. har ju lägenheter där det är liksom 70 pers skrivna i en etta. För att då är man ankrad där kan få olika bidrag och så vidare. Och så är det 900 000 samordningsnummer. Ja, välkommen till det. Alltså det är ju rena Gröna Lund vad det gäller. Alltså det, det är nästan två Göteborg tror jag. Mm. eller hur? <laughs> Som bara driver runt. Det går bra jag nu. Vet. Det kan de med. Ja. Nej, det är... Det är um, mm. Och vi betalar. Det är ic icke att förglömma då. Nej, precis. Och vi ska hålla tyst och betala. Jag är tillbaka till det. Jag tjatar om det. Vi ska ha en skatteomröstning. Alla som arbetar och tillför skatt ska ha rätt att ha rätt till vart pengarna ska gå. Och ja. bestämma det. Exakt. Det är ett lagförslag jag lägger nu. Ja, ja. Ja, men jag, jag jakar. Ja. Aklamation. Om någon politiker där ute kan ta bollen och kräva det. Bra. Tack. Du, antalet döda ökar dramatiskt bland de funktionshindrade. Mm. Vad beror det på? Nej, men det, här, det här är ju Sverige. Om vi säger på demensboende och boenden överhuvudtaget så kastar man in människor som inte är utbildade, de är inte är kompetenta. Eh, det är ju bara att åka runt på äldreboende och se att vi har många som inte ens kan språket som hanterar de här. Och man, har ju också inte, man saknar ju utbildningen, men de funktionshindrade, de övergrepp som begås på dem mm. är att alltså man tejpar för munnen på dem för att de låter för mycket. Man kan hälla penos på fingrarna för att de inte ska liksom slicka, stoppa in fingrarna i munnen. Eh, man misshandlar dem, eh, man, man tycker att de blir för stökiga, då har man rätt att slå dem. Alltså till och med våldskapitalet har ju ökat inne på de här boendena och då kan man ju säga så här om våldskapitalet har ökat i hela vårt samhälle, vad beror det på att det har liksom ökat inne på de här funktionsboendena? Alltså det är rent tortyr. Ja. Det är nästan som man vill införa spöstraff. Absolut. Så, alltså det, man måste ju vara psykopat om man beter ja. sig på det sättet. Oh ja, oh ja. Eh, och så kan de förmodligen inte svenska heller. Ja, nej men precis. Eh, men jag, jag har sett att det här problemet har ju funnits. Jag var inne på ett boende på Flen eh, en gång i tiden och där hade man en kille som jag tog hand om sen. fort han blev arg, hans mamma hade dött, hans pappa orkar inte med honom. Han placerades på ett boende. Han var ju frustrerad och rädd. Mm. Och vad fick han för stöd? Man spände fast honom i spännbälten. Ett helt dygn i taget. Det är oacceptabelt. Ja, ja, så jag plockade ut den här killen. Han behövde ju bara gråta. Han behövde en kram. Han behövde bli lyssnad på. Då, då började han repa sig. Mm. Men, men det, här, det här har ju funnits i boenden all för länge. Och det har haft ganska lätt att starta sådana här boenden för behoven har ju ökat. Så jag menar det är lite så här kriminella nätverk som startar de här och Krete och Plete får jobba och då blir det så här. Mm. Men, Ja. Alltså, hur kommer man till rätta med en sån här situation? Det känns som att så många behöver sparkas. Ja. Så många behöver flyttas. Alltså. Ja. Nej, men det handlar ju inte om att det, det inte går. Det handlar om att man har ju faktiskt ekonomiska resurser. Man Viljan saknas. Mm. Och jag menar, skulle jag få styra det här landet så skulle man varenda, det vara transparens på varenda ställe. Man skulle sparka personalen. Man skulle ha en färdig utbildning, mm. eh, vilket finns, för hur man hanterar såna här eh, funktionshindrade människor. Eh, man skulle satsa enorma pengar på det istället för att kasta in de här svarta hålen man håller på med nu. Mm. Alltså det, det försvinner hundratals miljarder vart vi inte vet var de tar vägen om pengarna. Mm. Så att, jag menar det behövs en hel reformation, alltså en reform på det här, en, en, ett omtag som kräver en helt ny ledning som vi vill att göra det här. Ett mm. mänskligare samhälle om vi börjar där, att det ska vara liksom ett mänskligare samhälle. Du, sist men inte minst på den svarta listan är det här med investeringsbedrägerier. Mm. Kan du berätta något om det? Mm, nej men det har ju visat sig, jag menar det är ju ganska inne med bitcoin och, och digital valuta nu så att det har ju kommit en massa företag som erbjuder. Än att investera både i det men i andra fastigheter och allt möjligt. Och man kan mm. lura människor för att de lovar ju sådana här otroliga vinster. Mm. Vilket gör att människor kan satsa upp till en... Det var en intervju med en kvinna som satsat 600 000 på digital valuta. Som full, bara försvann. Sidan togs ner efter att de hade liksom kapat åt sig alla de här pengarna och fått. Och sen försvinner bara företaget upphör och existera. Och det är det här att vem ska man tro på numera. Mm. För att de här bedrägerierna och nätet gör det ju väldigt enkelt. Skitsnygga hemsida, bra säljare, lovar guld och gröna skogar. Du lockar alltid in människor som i det här att man också vill, vill få en bättre framtid. Mm. Alltså människor tjänar mindre, har mindre ekonomi. Jo, jo, högre alltså folk låg. behöver mm. ta ett steg framåt fort, ja. för att känna att de break even. Ja, och du ser ju också, en, en av de stora bedragarna tycker jag också är spelindustrin som mm. marknadsförs. Det är också en form av bedrägeri tycker jag. För att människor verkligen alltså blir spelberoende och mm. hoppas och hoppas och hoppas. Och så helt plötsligt så har du människor som gjort av med hela sin ekonomi och spelbränt bort. Men det, det där är ganska intressant. För jag har läst att de som blir spelberoende byter så att säga psykologi. Ja. Att det blir sådär att de förväntar sig inte att de ska vinna. Nej. Och någon gång ibland vinner de, ja. men då spelar de bort sina pengar igen Precis. för att de vill få sin självbild och världsuppfattning bekräftad. Mm. Vilket är att jag har kronisk otur. Mm. Det är, de har det. Så att säga, ersatt självförtroendet alltså här, mm. och, och de, de, ja, men de, de surplar i sig och de frossar i det här att de ja. har otur. För att det blir så att säga förklaringen till att allt mm. går åt helvete, mm. vilket är en djupt tragisk tillstånd. Ja, ja. Och det är därför man ser någon som spelar på en armad bandit eller vad det är och så bara, oj det trillar ut tusen lapp och tusen lapp men de oh. fortsätter och fortsätter och fortsätter. Oh. Oh. Och fem timmar senare så här, då är allt borta. Oh. Oh. Och det värsta är ju att människor är impulsstyrda så att de ser en snuggan och åh det här känns bra och sen går de bara all in. Istället för att börja researcha det här företaget, hur gammalt det är det gå in på alla bolag, kolla omsättningar, årsomsättningar, hur länge det har funnits, vem sitter i ledningen, man gör en hel research på det. Mm. Alltså med dagens digitala nätverk så kan du researcha väldigt, väldigt bra på egen hand mm. om du sätter det ner. För då får du en känsla för, jag menar startade det här företaget för tre månader sedan och har världens lovar ut det värsta, du, är bara hoppa av. Mm. För det är väldigt färska bolag. De är, ju, de är ju startade i närtid för att kunna göra de här bedrägerierna. Sen försvinner de ju bara. Men har ett så bolag som har på i tio år till exempel. Mm. Ja, men det finns kundrecensioner, det finns liksom bokslut, det finns allt möjligt. Då vet du att du är i hamn. Eller anlita en jurist som hjälper dig mm. i det här också. För det är mycket pengar det handlar om. Ja men spelindustrin är väl den som har exploderat mest kanske. De senaste 15 åren. Just ja. på grund av nätet. Att det ja. är, du kan spela när som helst om nästan hur mycket som helst ja. och du har en jättetrevlig kundservice som ja. kan ta hand om dig ja. och ge dig nya och så kastar de på dig små erbjudanden ja, ja, ja. när du inte har spelat tillräckligt mycket ja. tycker de. Ja. Och så ja, pengarna bara försvinner. Och psykologiskt är det ju rätt läge. Människor är ganska frustrerade. Och impulsdyra. Mm. Då, här, här, här går jag på. För att man mår dåligt. Mm. Och liksom tips från coachen är. Sätt dig alltid. Ta några djupa andetag, Och sen bestämmer du för att sova på saken. Verkligen känn in och, och göra en research så gott du kan. Sen kan du fatta ett vettigare beslut. Mm. Inte i impuls. Aldrig. Ja, men jag har ju tappat nästan hela mitt idrottsintresse. Mm. På grund av att jag upplever att det är så styrt av bettingbolagen. Mm. Just det. Det, det, det, så här, inget lag... Håller sig till ett spelsystem, eller behåller sina spelare, eller behåller sin tränare, mm. eller behåller ens sina fans. Nej. Utan man försöker, det går ut på att sälja tröjor i Kina och att pumpa in pengar från Europa i, på spelsajter. Ja, ja. Alltså det är verkligen så jag ser det och det, det är bara som en stor köttmarknad. Oh. Det, det, det finns ingen skäl Nej. i det överhuvudtaget. Sant, sant. Och det, det, det, jag tror att det är därför så många idrottsstjärnor som Zlatan eller andra håller på så länge. För att det finns sådana fantastiska summor med pengar. Som man kan tjäna. Oavsett om man sjunker i nivå. Mm. Det, det är min slutsats. Och, och då, då handlar det inte om idrott längre. Och då försvinner magin för mig. Ja, ja. Så ändå är en inbildad idrottsman i grunden. Ja. Men Jag undrar alltid vad Zlatan ska göra. När han är helt slut som fotbollsspelare. När rampljuset slocknar. Vad ska han göra då? Ja, men det gör han inte. Han har ju över 35 mm. miljoner följare på Instagram. Så att det, han, han kommer ju fortsätta som reklampelare men det är det nya kändiskapet mm. ehm, tror jag ja. det är ingen skugga över honom i övrigt men, men det, det är tecken i tiden ja. och det är inte det mest sympatiska jag är Zlatan slatan <laughs> men har du något positivt att komma med? jag känner det är många hårda puckar ja nej men vi måste ta en hård puck till och det, det är det här jag tänker med svensk lagstiftning ja, som gud. alltid släpar efter om vi bara tittar om vi pratar om det här med att, att kriminella kan bli asyljurister och få rätt i det. Om vi bara tittar på det här korta klippet. Ja, det har ibland visat sig att man är häktad. Till exempel när vi, när vi söker personen så är man helt enkelt hos polisen. Ja, kuben och positivt. Ja, eller hur? Men vi tar den här biaspucken också. Ja, ja, jobba, ja, absolut. Men det är ju så. Nej, men jag, jag, jag det här är bara ett tecken i tiden, liksom att, okej, okay, det visar sig att människor som ska företräda juristiskt till exempel asylsökande eller andra, eh, sitter till och med häktade som kan inte lära vara vid domstol. Men de inte bli... om de söker själva asyl? Ja, precis. Va? Och sen, sen kan, liksom migrationsverket då göra avslag, men då går de till domstol och så får de rätt i alla fall. Så det minsta man skulle kunna begära är att de ska inte få pengar från våra skattepengar. För de får ju alltså skattepengar för att mm. företräda. De blir ju tilldelade det av domstolarna. Så vi sitter alltså återigen och prösa till kriminella människor. Mm. Hur känns det? Som vanligt höll jag på att säga. Men absolut. Det är klart att det är en källa till lite frustration. Blåsningen fem. Ja, exakt. exakt. Vad bättre när det var Jönssonligan som var i farten. Det, är... det vet du någonting om, Ja, det vet jag någonting om. Ja. <laughs> ja. Men snart är det vår, förhoppningsvis. Oh. Och eh, vi kanske går en annan vår till mötes, än politisk vår, än vändningens vår. Jag funderar ibland på hur det skulle se ut. Alltså det, det är ju uppenbart så här att, att Sverigedemokraterna växer. Det är ju positivt. Men det är inte tillräckligt för att tippa mm. etablissemanget. Eller det att vända. Mm. Ut, utan det, det måste ju till något annat. Och jag funderar ibland på vad är det som krävs? Mm. För, för det räcker ju inte med terroristattentat. Nej. Och det, det räcker ju inte med... Ja, men att familjemedlemmar far illa, att rånen ökar. Alltså det, det, det, jag upplever att frustrationen ökar men någonting måste ju vara katalysatorn som får mm. det här. Och liksom, nu är det nog. Nu måste vi ändra på någonting. Fundamentalt har blivit fel i det här ja. samhället. Det är inte vårt land ja. längre. Det är inte det land vi vill leva i. Det är inte, vi är inte de människor längre vi vill vara. Ja, jag fick en liten föranring nu i fredags och lördags när Swedbanks, Swed, Swedbanks system havererade. Ingen kunde betala... Funkar inte med Swish, etc. Och jag, jag tror att antingen måste det vara att det slår, alltså jag tror att det måste slå på var och en splånbok. Mm. Någ, nå, någonting som brakar här som gör att folk verkligen känner att shit, jag har inget cash hemma. Funkar inte med bankkort, det funkar inte med Swish. Nätverket är utslaget. Mm. Vad händer då? Då kanske man tycker att det skitit så ordentligt kollektivt. Mm istället för att det är en terrorattack där tio dog, men det var ju ändå i Lund och jag bor ju här uppe så ja, det var ju synd, och så gjorde vi lite handhjärtan och så här, glöm i Lund och så har glömt det tre dagar senare. Mm. det funkar inte riktigt alltså jag, jag undrar ju vad alltså jag tänker så här, att svenskar känns så ytlig och det kanske måste drabba den egna prestigen på något vis, alltså mm. svensken är ju uppenbarligen inte tillräckligt stolt över Sverige eller att vara svensk mm. för att Säga ifrån när någon förstör landet. Ja. Ut, ut, ut, är det, är det, har man investerat sitt, sin stolthet i bostadsrätten? Eller är det i mm. LinkedIn-profilen? Är det där man, man mm. bygger sitt ego? Eller var är det någonstans? För ja. det känns som att det är, en, det, är så, det är så för mig främmande, frånvarande... ...apart mm. statusbygge... självförtroende självkänslebygge ja. ...där man undrar... ...vad är det som driver dig? Ja, just, då, just då. E är det, är det. Är det på gymmet folk bygger ja. upp sig? Eller vad är, var sitter självkänslan någonstans? Ja, och jag tänker på... Eller, på... Det, förlåt, låt mig omfölja med. Vad är det som sårar självrespekten tillräckligt mycket... ...för att mm. svensson ska... ...vakna och tänka till? Nej, men om någon pekar på det och säger så här... ...du är helt värdelös, du är inte värd någonting... Alla andra är värda jättemycket men du suger. Jag, menar, jag tänker på SAS-reklamen. Den, den, den, den har ju liksom gett och jag tror att den, den gjorde folk mer förbannade i kollektiv massa än ett herrodåd hade gjort. Mm. För vad man sa var ju att vi har ju ingen kultur överhuvudtaget. Och sen så går man i, i nästa steg och kallar det för att det är ryska botar och allt möjligt som hatar det här och kritiserar. Mm. Eh, och jag menar det behöver vara någonting som alla känner igen. Alla ha, har en delaktighet i. Som slår dem i ansiktet. Mm. Så antingen är det ju multiföretag eller kollektiva företag. Telia går ut och sågar hela svenska folket. Mm. Eller SAS, hela skandinaviska folket. Eller name it. För jag tror att det sitter så mycket knallkorkar som har blivit hjärntvättade. På PR-byråer eller kommunikationsledningen där uppe. Att de fattar inte vad de gör utan de följer någon PK-agenda och så bara hopps, gick fel. Och som vanligt ska man då anklaga reaktionen istället för självinsikten. Du kan mycket väl ha rätt. Ibland så tänker jag... Folk kanske tror att det går bra så länge Almedalen rullar på och folk sitter i fula sönderklippta t-shirts där på Rich och dricker bärs för 89 spänn. Och Mello rullar. ja men det är opium för folket, ja, men, det det. men, men, men jag, bara, jag bara förstår inte vad det är som krävs för att man ska väcka självrespekten. Och det är en gåta, det är ett ganska fascinerande mysterium, anser jag. Nej, men jag funderar på så här, tänk om... All elektronik och allt digitalt skulle slås ut under en hel vecka. Då kan vi sluta med det här programmet. Ja, Då får vi tända ett ljus och sitta och köra live på Läsa högt Ja, precis. Nej, men om, om det skulle på att folk fick smaka på det här. Mm. Det är det ena scenariot. Det andra är om etablissemanget skulle få smaka på sin egen verklighet. De som är skyddade. Oj, mm. Oj, det smal på något vis där borta som malena är man tappar peruken eller någonting. Mm. Vad Norrperuk? skulle det Nej. Jag bara skojar. Förlåt Malena. Alltså, ja. verkligen höjde mina förhoppningar. <laughs> Nej men vad händer om det slår på dem? Jag tänkte på Anders Lindberg var, som fick någon, någon, någon närstående son blev rånad. Då var han ute och oj oj oj det här är fruktansvärt att skriva om ungdomsrånen. Första gången han har skrivit något vettigt. Mm. I övrigt är det bara eh, råttor i pizzan. Allting som mm. vi andra påtalare i hans invinkel. Men jag undrar liksom om, om det inte behöver liksom... Slå på de som har skapat den här situationen, mm. det här förnekandet mm. av verkligheten. Ja, det är det väldigt stark den här, den här viljan att inte se, att inte förstå, att, att utveckla som en apati inför de verkligen stora utmaningar och problem mm. vi står inför? Ja. Den drivkraften tycks ju vara nästan outtömlig. Ja. Folk gör vad som helst för att slippa se sanningen i vit ögat. Ja, ja. Nej men det är det här klassiska sköter själv, skiter i andra. Det är ett ganska svenskt uttryck. Mm. Finns det i andra kulturer? Ja, inte vad jag vet. Suit yourself and shit in others. Ja, exakt. <laughs> exakt. Ja, nej det är, det är inte direkt uppbyggligt vad vi ser. Men ändå, jag måste säga, jag har ändå en god känsla för framtiden. Ja, jag, jag, jag måste ta upp sidan. No, okay. <laughs> ja, nej, men jag har en god känsla för jag, jag tror att vi har nått någon peak point. Och jag tror, vad jag upplever när jag kommunicerar med människor, jag älskar när människor kom fram till en man till mig på gymmet det gav mig två saker. det var att Han var väldigt nyuppvaknad mm. men hans son hade blivit rånad. Det var liksom det som kopplade honom till att han hade vaknat upp. Och det visar ju också att när någonting verkligheten slår på mig eller närstående då börjar jag öppna ögonen. Mm. Men det behöver inte vara så att alla ska bli utsatta för våld en efter en för att man ska vakna. Jag tror att det skulle livet skulle kunna ge liksom en lite mjukare smisk där mm. som man vaknade kollektivt. Men jag tror att vi är vid någon peak point ändå. Att folk börjar se oss våga säga ifrån. För det rasistkortet tycker jag det är, det är så det är så dött. Ja det är blasé. Mycket blasé. Ja men och sen då? Alltså ska vi lösa några problem? Mm. <laughs> det är så här, ja ja jag är rasist, rasist tyck vad du vill. Ja. Ja, jag har inte tid. Alltså jag, jag bryr mig inte längre. Nej, precis. Det, det, det är ditt problem. Alltså ja. Mina åsikter är en tillgång för mig och ett problem för dig. Mm. Inte tvärtom. Nej. Så att det är någon annan som ska ändra sig. För jag ska inte ändra mig. Nej. Utan jag, jag trivs med mina åsikter. Ja. <laughs> jag har kommit på dem helt själv. <laughs> ja. Nej, men det är en uppmaning till folk. Tro på din egen verklighet. Det är alltså den som inte vandrar i din, dina skor har inte rätt att döma dig. Nej. För din upplevelse, lika lite som du har rätt att döma någon annan mm. i det. Var mjuk och nyfiken och var modig framförallt. Vi alla har ett ansvar för vår framtid gemensamt, kollektivt. Mm. Det är inte en, det är inte Löfven som ska liksom trygga vår framtid. Tror vi det, då är vi förlorade. Mm. Bra! Vi, vi sätter punkt. Vi drar ett streck. Vi gör det. Det är det då. Vi vänder, Men, vi vi vänder, vänder blad. Upp. Det gör vi inte. Vi ger inte upp. Utan ja. Vi ses om en vecka igen. Ja, jag ska bara, innan vi slutar, ja, bara flagga för att eh, nu kommer upp en intervju med en polis eh, som har jobbat inom gängkriminalitet och annat. Och vi har jag och han har ett intressant samtal om polisen, hur den mådde innan om organisationen och hur det blev efter om organisationen och hur det kunde slå hårt på poliser. Så håll ögonen öppna för den spännande intervjun. Det gör vi. Vi håller ögonen öppna. Det gör vi. Tack för idag. Men, ja tack själv. Vad säger man? Eh, varmt hjärta, kall hjärna, fast hand så går allt i väl i händer.